מזמור ה', למנצח אל הנחילות מזמור לדוד. אמרי האזיינה, אדוני, בי נא הגיגי. הקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל. אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. לא יתייקצבו הוללים לנגד עיניך, שנאת כל פועלי אוון. תאבד דוברי חזיו, איש דמים ומרמה יתעב אדוני. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אש תחווה אל היכל קדשך ביראתך. אדוני, נכני וצדקתך למען שוררי, הישר לפני דרכך, כי אין בפיהו נכונה, קרבם אבות, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. האשימם אלוהים, ייפלו ממועצותיהם ברוב פשעיהם הדיחי הומו, כי מרו בך, וישמחו כל חוסם בך, לעולם ירמננו, ותסך עליהם, ויעלצו בך אוהבי שמיך. כי אתה תברך צדיק אדוני, כצנע רצון תעטרנו.